Ət-Təkvir surəsi 29 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə Günəş sarınıb büküləcəyi, Ulduzlar qopub yerə səpələnəcəyi, Dağlar yerindən qopardılacağı, Boğaz dəvələr başlı başına buraqılacağı, Vəhşi evanlar bir yerə toplanacağı, Dənizlər ot tutup yanacağı, Ruhlar bədənlərə qovuşacağı, Diri-diri torpağa gömülən körpə qızdan, axı o hansı günaha görə öldürüldü, soruşulacağı, əməl dəftərləri açılacağı zaman, göy yerindən qopardılacağı, cəhənnəm alovlandırılacağı və cənnət yaxınlaşdırılacağı zaman, hər kəs nə hazır etdiyini biləcəkdir. And içirəm gecə yanıb gündüz sönən ulduzlara, seyr edib gizlənən səyyarələrə, qaralmaqda olan gecəyə və sökülməkdə olan dan yerinə ki, bu, Qur'an, çox möhtərəm olan bir elçinin, Cəbrailin gətirdiyi kəlamdır. Elə bir elçi ki, Çox qüvvətlidir. Ərşin sahibi Allah yanında çox örmətlidir. İtayət ediləndir. Həm də ehtibarlı müvəkkildir. Həqiqətən sizin dostunuz Muhamməd divanə deyildir. And olsun ki, onu Cəbraili açıq üfüqdə gördü. O, qeyb barəsində xəsis deyildir. O, məlum şeytanın sözü də deyildir. Elə isə hara gedirsiniz? Aləmlər üçün ancaq bir öyüd nəsiyyətdir, eləcə də sizdən doğru, düz yolda olmaq istəyənlər üçün, aləmlərin Rəbbi olan Allah istəməsə, siz istəyə bilməzsiniz.